Юрко в момент побачив безлад у ньому і зупинив погляд на запилюжених вікнах із тьмяними шибками, що похмуро дивилися в степ. Неначе щось пригадували і виглядали тих, що відлетіли із цих хатин у безкраїй Господній степ, між небесні кураї. Спасибо, синок. Вона забрала сумку і потягла її до хатини. А Юрко повернув назад. Раптово відчув, що йому не хочеться йти в гості до свого однокласника Славка. Ішов похмурою польовою дорогою, мацав очима сірі бур'яни і почував ще більший смуток, ніж до цього повертався думками до Марії, бачив її розтерзаний погляд, її розгубу і безмежну печаль. «Ця земля таїть собі стільки болю і горя, що ним можна затопити всесвіт!» Юрко зітхнув. Почув позад себе знову гул мотоцикла і відійшов на узбіччя. Два молодики зіскочили із свого буркотливого коня, підійшли вприту і сказали розгнуздано, «Стасік, дай спічки». «Я не курю, хлопці», – якомога спокійніше відказав Юрко. Вони перезернулися, а один промовив, риготнувши, «На якому языке ти, козьоле, таблеєш?» «На одному із найкращих у світі, баране», – спалахнув Юрко. Це бандеровський язик, лучший в мірі». Той, що був у шоломі, штовхнув Юрка і сказав знущально. «Залізяку на пузяку, геп!» «Так, це одна з найкращих, мов світу». Мов би не помітив того Юрко І говорив спокійно, без роздратування Хоча б уже тому, що вона ніколи Не порушувала основного Божого закону Закону волі І нікому не нав'язувала себе Не витісняла інші мови Не звучала по тюрмах, катівнях А ти думав що це місце належить твоїй матерній? Я можу говорити і так, щоб тобі було зрозуміло. Валі кульом, хрен маржовий. Так краще? Да, так понятній. Молодик точним ударом повалив Юрка на сухі бур'яни. Він звівся, але його знову вдарили. Псіх! «Бандера, тєбє місто в дурдомі!» Перед очима спалахували блискавки. Почув недалекий гул мотора і зрадів. Хтось та допоможе йому вирватися з лапищ цих професійних вбивць. Машина загальмувала. Юрко встиг побачити її темно-синій бік. Його вкинули в неї, і знову били. Юркові здалося, що дорога витяглася на довгі предовгі кілометри. Втратив свідомість. Коли отямився, побачив темні, відразливого кольору стіни без вікон. На тлі тієї стіни погойдувалася біла постать. Вона хиталася як маятник. Врешті зупинилася, і Юрко побачив широкоплечого чолов'ягу в білому халаті. Обічнього теж стояли два здоровані. «Де я? І куди мене привезли?» Юрко не пізнав власного голосу. «Как твоя фамілія?» – запитав чоловік у білому халаті. «Не доля» ледь чутно відказав Юрку. «Ім'я?» «Юрій?» «Де я?» повторив знесилено. «Там, де тобі місто, в психбольниці». Квадратна постать нагадувала посмішку Оскал. «Я не ваш пацієнт, і в мене немає ніяких нарікань на своє здоров'я». «Это мы еще проверим, анализы покажут», – відказав Чоловьяга. «А ты что, не умеешь разговаривать по-человечески?» «Вы имеете в виду русский мат?» «Так, пожалуйста, не валяйте Ваньку и проверьте на всякий выпадок себе. Хоча ваш диагноз я знаю». Рак совісті. Параліч професійної честі. Обличчям широкоплечого пробігла тінь, але він вдав байдужість і кинув. «Да, це наш пацієнт». «Подлечишся, осилиш не тільки русський мат. Ми тобі поможем виправити цей дефект». Юрка поволокли з кабінетом. У похмурій будівлі Шахтарського краю, що була рідною дочкою ще похмурішою в центрі столиці, закрутилося коліщатко телефонного апарату. Дзвінок пролунав у материнській будівлі. Там чекали його, бо мали доповісти у ще вищу будівлю. Товариш полковник, ваш приказ виповнен. Донесла мембрана аппарата. «Ошибки нет», — басовый то звалася слуховка. «Вы проверили?» «Никакой». При нем был студенческий билет с фотографией. «Держать до тех пор, пока не поступит приказ отпустить. Это не рядовой заказ». «Слушаю». «Будет исполнено». «Мы еще никогда не подводили», — сказала я в дочерней Будивли. «Молодцы! Ребятам дать премию и дополнительный отпуск за хорошую работу. Вам выношу благодарность и крепко жму руку». «Служу Советскому Союзу!» — Витчеканова слуховка. Полковник перший поклав свою і затарабанив пальцями по столі. Ета все то же саме осіне гніздо», пригадав позавчорашню урочисту церемонію вручення орденів Леніна і зірки героя. «Нагороджено самого чорта». прізвисько подібне одержав неспроста. За дрібним ростом ховається тиран. Він та коло його інформаторів розкрили націоналістичну групу. У Москві досі не можуть отямитися. Забирають героя до себе. Пригадалися і два інші обличчя. Вони стояли поруч із тим непоказним, Молчазным чоловіком. Учорашні головорізи мали славу коршунів. Обидва вчорашні рецидивісти, що віднині працюють на Батівщину, вручаючи їм ордены, запитав Не жалеете, что согласились работать на нас? Не хотели бы опять вернуться в преступный мир? «Зачем?» – почув у відповідь. «Робота здесь куда інтереснее. Ми же очищаємо дорогу светлее будущее чоловічества», – відказав професійний вбивця. Холодний осінній вечір поволі горнувся до ночі. Україна безсонними, тривожними очима, Дивилася в непроглядну темі, що все більше і більше поглинала її. Угортала хрест, на якому було її повішено. Бачила багатоликі каїнові тіні. Каїнові руки щорвали її плоть і хотіли висмикнути й душу. Тирлувався натовп, що викидав із ротів прокльони, Знущання, жбурляв у неї камінням. Чула і стогни, бачила муки тих, що зробили лише кілька кроків і спробували лише вийняти цвяхи із її рук, ніг. Не дійшли, їх виловили по одному гончі мисливські пси. А їй? Вбили ще кілька нових цвяхів у самісіньке серце. Марія їхала до Василевих батьків. Автобус котився сірим захмареним ранком повсела містечка. Полотни ще траси нагадувало вужа, що петля поміж лісів та полів. Вона дивилася на той сумний пейзаж пізній осені, на безлисті дерева, і запитувала у холодних непривітних дерев, щоб волі відходили у зимові сни, у низького провислого неба, в лісів перелізків. «Чого так усе сталося? Чого нам з тобою, Василечку, – Випала така гірка чаша. І як пережити їй цю чорну межу? З університету її виключили. З гуртожитку ось-ось виселять. Дозволили пожити, поки знайде житло. На роботу навіть на найпростішу. Коректором в газеті не беруть. Те, що вона добре знає мову, не має значення. Усі лише бачать таврони надійності на ній, стороняться, відмовляють, неначе вона може занести якусь небезпечну інфекційну хворобу. Але всі ці біди здаються дрібними в порівнянні з тим, що їй відмовили в побаченні з Василем. Здається, лише б подивилася у його очі, почула голос, і це додало б сил, підняло б над безкінечним розпачем і нездоланним смутком, що до крові роздирає їй душу. Марію мордували допитами і вимагали зізнатися, що і вона є членом гельсінської групи і добре знала про її існування. Вона навіть не здогадувалася про той бурхливий і небезпечний вир, який летів поруч із тим тихоплинним життям, у якому жила їхня любов, побачення і освічення на Владимирській гірці. Нічого ніколи не говорив їй, чого інколи запізнювався на побачення, чого інколи ставав задумливим і мовчазним. Не знала вона, куди він ходить, з ким зустрічається і про що говорить. Василь не посвячував її у своїй справи, вірив їй але завжди почував позад себе важке дихання вовчої зграї. Він знав, що репресивна машина не знала перебоїв, тому беріг її. Пізня осінь дихала холодом і смутком. За сірих волків хмар виглянуло сонце і відразу сховалося. А потім сіре полотнище дороги враз почорніло, стовбури дерев поміняли кору на чорну і лискучу. Сіявся тихий рівний дощ. Не знала, як добереться до села, як знайде василевих батьків. Розпитувати не можна бо з того двору, напевно, не спускають очей».